يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض Fəinnə əstəqəl hadisi kəlamullah və xeyrül hədiyyyə hədiyyu Muhammədə sallallahu əleyhi və əli və səlləm və şerrül əmuri muxtəsatətuha fəinnə kullu muxtəsatə bidə'ə və kullu bidə'ə ḍalala və kullu ḍalala fi'nar Məslim məslimullahın bizdən təqvallı olmalımızı çağırır. Məslimə görə həmişə başqa müsəlmandan pik sənə aparsın o edə. Ümumiyyətlə müsəlman alhamdullah əhli təmizdir. Əgər hansı müsəlman nəsə edirsə, o səxsir onun özündədir. Yəni İslamı günahlandırmaq lazım deyil ona görə. Alhamdullah İslam bir paqlığı əmr edir, təmizliyi, tam insaniyyəti, tam əxlaqi, tam gözəlliyi, həm daxili təmizliyi həm zahiri təmişdiyi. Sadəcə əsas nədir? Bu dinimizi götürüb əməl eləmək. Bakın, müsəlmanlar necə görürsüz fərqlənirlər bu dini götürməkdə, əməl eləməyin dərəcələrində və s. Və Bə bəzən görürsən, bəzə hadisələrdir tarixdə, İslam diliyi kimi rayiyyət olunmur. Yəni, tarixi hadisələri münasibətdə. Çünkü dinimiz Kur'an-ı Kerim özü bize tarihtan haber verir. Kifayet fikir, bakarsız Peygamberlerin hayatından bize haber verir. Başım bu haberler ne içindir? O günü bayram günü eylan elenmek için yok. Veya o günü mahzeme eylan elenmek için yok. Veya o günü hansısa bir münasebet geydirme yok. Sadece ibret için. İbrət üçün bizə Musa (ə) salamdan Firavun hadisəsini qeddləyir. Necə iman nə ne, iman küfrə qalib gəlməyin. Küfrün nə qədər böyük olsa da. Və ya, məsələn Yusuf (ə) salamın hadisəsini edilir, İsa (ə) salamın qeddləyir və sائر və sائر necə haqqan batıl mübarizə aparıldı. Hətta biz də ibrət alaq olanlardan. Ümumiyyətlə tarixə baxsalar bunun üçün zikr olmalıdır. Və bu cür faydalanmaq lazımdır. Qala üçün çox vaxt, görəsən, bəzi insanlar tarixi hadisələri özlərinin əqidələri üçün, özlərinin məqsədi üçün istifadə edirlər. O hadisələrdən də biri İmam Hüseyin radiyallahu anhunun qətlidir. Öm Hüseyin radiyallahu anhunu biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəti idi və ən çox da Rəsul s.ə.v-in oxşayan o idi. Və Ali ibnəb-i Talibin oğlu idi, Fatıma radiyallahu anhəni oğlu idi. Və Hüseyin radiyallahu anhəni baxın Umur kursumu Omar ibnək hatta vermişdilər. Ali ibnəb-i Talib vermişdi. Ve və səir. Ve Peygambermə sələllər sələm buyurub, Hasan dan Hüseyin cənnəttə cavanların seyyididir. Elhamdülilləh. Və bu sahabi Sahabinin bizi qətli və ya deyək şəhadəti bir doğrudan da adam yada salanda çox hüzünlüdür, çox kədərlidir. Adamı ürəyin istədir və sair, lakin söhbət bundan gedir ki, bunun qətlini götürüb o günü qeyd eləmək, o gün ağlama və sair. Söhbət bundan gedir ki, bu şəriətə uyğundur, yoxsu yox. Hamısı alhamdulillah İmam Şeini sevirik. Və xüsusən də onun tarixini fikir verəndə, e, bəzən görürsən ki, tarixində şişirtmələr çoxdur. Bəzi tayfalar, tərəflər çox şişirdilər. Hüseyn o hadisəni. Vaxtın həqiqətən necə olub, onun qətlidir. Və o ölümü necə olub? O, bu bəzi bu biz tarixi məsələlərə to toxunacağıq. Və Sövbətin əvvəlində İbn-i Kəsir Rahimovullanın sözü qeydləmək istəyirəm. Çünki Şeyx İbn-i Kəsir Rahimovulla, İbn-i Teymiyyən bu məsələ toxunur, xüsusən də bidaə və nəhayədə ə, və deyir ki, Rahimovulla, bu hafisə təbii ki, hər bir müsələmanı hüzün, hüzünə aparır. Xüsusən də yəni, bu hafisə, yəni Hüseynin qətli. Çünki Hüseyin radiyallahu anh o, böyük sahabilərdən biridir seçilən müsəlmanlardan biriydi, sahabələrin içində alimlərdən biriydi və Peyğəmbər salasının nəvəsiydi, hansı ki, ən əfsəl qızından olmuşdu Fatıma radiyyələni həbəm və özü də çox ibad, abid və saxavətli insan idi. İbn-i belə vəhsirəyir İbn-i Hüseyin radiyyələni Lakin, və Allah buyurur ki, lakin, nə edirlər bəzi insanlar hücünü şiddətləndirmək misibəti böyütmək və s. Təbii ki, bu çox vaxt özdən göstərməklə məşğuldurlar. İmrəkəsirdir Rəhəmə Allah. Baxmayaraq, onun atası da öldürülür. Hüseyin radiyyələnihunu. Yəni, İmrəkəsir burada deyir ki, buna işarə edir ki, yəni, əgər biz Hüseyin radiyyələnihü an, üçün bu cür etsək, əgər hələdəsə başlayaq, onda atası üçün dedək. Çünki atası Ali bin Əbi Talib Hüseyin radiyallahu anhundan əfşəldir. Onu da öldürüblər. Xüsusən də Əli bin Əvi -əl Talibə nə vaxt öldürdülər? Cümə günü Fəcr namazına çıxırdı. Radiyallahu anhun, Omanım xatlamın qanitası. Çıxırdı çıb namazına Ramazanın 17-ci -si idi. Hicrət ilə, hicrət ilə 40-cı il. Hicrətin 40-cı ilində. Şübh namazına çıxırdı, Ramazan 17-ci suhur edib və xain gəlib, tüməli, məcusi, İranlar olan məcusi, ə, daha doğrusu, məcusi yox, məcusi Ömər ibn-i Xattab öldürür, onun küləkəni. Amma ə, onu öldürən, ə, tüməli, Mülcə, ə, xavar iclənin biri öldürür, xəcir namazına gələndə. Bu hicrətin 40-cı gündə olur Əgər hələ isə əgər Əgər biz Hüçək üçün Bələ hücünləyirsə, bələ mərasınləyirsə Onda gerək Əli üçün də iləyir, çəkə Əli ondan əksəldir Sonra İbni davam edir ki Osmanı öldürüblər Osmanı da Təşrik günləri öldürüblər Yəni Zilhəcə ayında Zilhəcə ayında Hicrətlən 36-cı gidi Onu da belə zülmlə öldürdülər Məzlumdur Evi mühasirə almışdılar Onda gələk osmanlı Rədiyələrini hücədə biz eləyəyib. Və həmçün, Omar Və Xatab, necə İranlı Seyruz vurdu onun üçün ki, Omar Və Xatabı ümumiyyətlə sevməzlər olar. Və səbəb də nədir? Ola odun söndürüb, ona görə. Odun söndürüb, ona görə hətta bəzi façlar, bəzilər təbii ki, Omar Və Xatabı ölən bayram qeyd edirlər və Öməri öldürəni böyük mücahitlərdən qeydirdilər. Və deyirlər inşallah Allah bilir, bəs qəbri ziyaret olunur Öməri öldürəni. Qəbri istahiş edilir. Ziyaret olunur, çünki qəhramandır. Ömr-ı xəttab öldürüb. Ömr-ı da səbəb var idi, çünki odlarını söndürmüşdür onu görə. Radiyallahu anhu. Və belə gedir bibirə kəsər kədirlil buları həmişə səddiq rəziyallahu anh hətta gələ peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayə hələ isə hamısı ölənlər üçün biz görə mətam eləyik onda ilin bütün günləri biz mətam ya ağlar yas və s. kətirdi təkcə bu islam deyil qardaşlar bu həmə rasimlərin yas mərasimlərinin nə iman sevincinə başqa səbəbinə islamla heç bir əlaqəsi yoxdur islamdan Səyyid Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Başa biz qeyd eləmirik. Yox. Çünki təsabil eləmirik buna görə. Onu tələb elə etmirik. Hər çün bizdən qabaq olan peyğəmbərlər, Peyğəmbərimizdən sallallahu əleyhi və qabaq olan peyğəmbərlər onu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olar ölənin gününü qeyd eləmirik. Daha maraq hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin günləri Ay peyğəmbərin övladını ölənd günü halsı bir hadisə baş vermişdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və uşağı öldüyü oğlu gün tutuldu, günəş. Günəş tutuldu. "Xamı dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşağı öldüyünə görə gün tutulub. Bu işarədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bildi ki, gördü ki, müsəlmanlar Elə bildirlər ki, səbəb budur, oğlunun ölümü və dedi ki, gün, güneş, kimisə ölümünə və ya doğulmana görə tutulmur. Sadəcə tutulanda ökülürkən namaz qılır, və səlam. Əlhəmdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələnə bu məsələ belə müalifə etdi. Lakin buna baxmayaraq, biz götürürük, kimlərsə ölüb, o günün mərasimi, nə, nəsə edirik və yozuruq üçün də 5-6 nədə əlamətlər və s. Buna hamısı İslam devirlişlər. İslamı uyğundur. Əlhamdülə, dinimiz var Quran-ı sünnə. Biz gələyik, bu Quran-ı sünnə mən Həmsinin, bu tarixə ümumiyyətlə fikir verəndə Hüseyin radiyyələnihu ümumiyyətlə bu tarixdə ümumən xulasa budur ki, səhi, ki Hüseyin radiyyələnihu bilir ki, Yezidə biyyət eləmir. Çünki özün namizət görür. Necə ki, İbn-i Zübeyr də biyyət eləmir, o da özün namizət görür. Onlar bulaq çəkirlər ki, bura bir lanhumə məccəyə, elə bir ki, bir buxalifət kimi bir orada fərqər oldular, orada yaşayırlar. Və gəzib də toxunmur əslində olaraq. Neçə ay orada qallar, yəni toxunmur. Lakin Tufəhlidə eşdilər yəti qaşı çıxsınlar və eşidirlər ki, Hüseynə rəziyəllahu bihi tələmiyə. Və çağırırlar ki, Hüseyni gəl sən, biz sənə diyet eləyəcik və salam. Və 500-ə yaxın adamla, məktublarla və s. Fşin radiyalanı müraciət olunur. Və bu vaxt Fşin radiyalanı qərarı gəlir ki, geçsin də nə qədər adam gəlib, nə qədər məktublar gəlib, göstərir ki, kufu əhli artıq ə, və salam, buna biyyət eləyəcək. Hakimi qarşı çıxmaq üçün. Yəni, Yezidli qarşı çıxmaq üçün. Yezidli artıq hakim idi şərihi. Çünki ona biyyət eləmişdilər sahabilər. Böyük sahabilər. Ona görə Hüseyin radiyyələn hu Çıxanda <coughs> Hüseyin radiyyələn hu qabaq bir adam göndərir. Müslimin əqli küfəyə. Deyir ki, ged, bax, bu xəbərlər düzdür, yoxsa yox. Çünki küfəllər xain olublar tarixən. Hüsnən də əhl-i Və kərbələ haqqı o xaininləyə ispat edirlər. Ona görə Hüseyin radiyyələn hu Müslimin əqli göllir ki, Qədbax orda çox hapisələc düzdələr dələrdi. Dəliyələdiyə, yoxsa yox. Müslim ibn-i agiləkər görür ki, həmək, şəhənişdir. Şey Fətta dilləki mükəddəmətləyib xəbəyət edirəcəyik. Müslim ibn-i Ona görə, Müslim ibn-i agil radiyallahu anhəyə Qarəq, Hani ibn-i Orvan evində yışırlar, biyətirlər ona. Ve xərəl göndərir ki, məktub, misalə ki, gəl və burada hər şey doğrudan də ələdir. Nəbcə bizə çatdırırdılar. Və bu vaxtı Yezir ki, Kufədə vəziyyət gərqindir, üç yan eləmək istəyirlər, Hüseyinə doğru gəlmək istəyir və ona görə Yezir-Vəzi Şamda oturur. Ubeydullah bin Ziyadır, deməli, Ubeydiullah ibn Ziyad da bəslərinin valisiydi. Göndəri ki, Kufəyə, get bu məsələni həll ilə. Yəni, qabağın alın ki, olmasın. Yəni, Yezid demir ki, get Hüseyini öldür. Deyir ki, o üsiyyən qabağın alın. Bu, Ubeydiullah ibn-i Ziyad da gəlir Kufəyə. Kufəyə gələndə cəmaata vənzilir. Ləşin, cəmaat ona qulaq asmır, çünki hamısı müxalifət olur. Ona gör çıxıb Ubaydullah ibn Ziyadın qarşısına və onun qəsdinə hasil olurlar. Masiriyə. Masiriy alırlar. Və e, Müslim və Aqil də tərəfdarları biyyət edən təxminən 4000 nəfərlə çıxıblar Ubaydullah ibn Ziyadın qarşısına. Ubaydullah ibn Ziyad onlara vəd edir, qorxuzur və rəğbətləndirir ki, Şam əhli gələcək sağ, bəsbələləməyin olmaz və s. və Sonda görür ki, Musul buna biyyət eləyənlər, buna deyənlər ki, bir sənə sonuna dəyənəcək, birdən çölür, görür ki, 30 nəfər qalır bu arxasında. Yəni 4 min nəfərdən 30 nəfər qalır və axşam namazında isə Musul görür ki, bu təkdir, tək qaldı. Və ubeydi olan iziyad əmirdir ki, Musul mövdüründür. Eydam öləm e, malıdır və sadəsə ölümdən qabaq Müslim-i məqin uveydindən iziyyatdan bir xaişdir ki, ükşəyinə bilər məktub yazsın və uveydindən iziyyat ona idirazı verir və e yazır ki, bəs bunlar həmşə kim xaindilər, bəs bələ bələ xəbər verir və Ve, bu hadisə olur Məni, Müsrümün əngili öldürürlər və Hüseyin də artıq Məkkədən çıxıb gəlir küfə tərəfə və Məkkədən çıxanda baxmayaraq sahabələr özdə həc günləri idi, həc günləri sahabələrin çoxçu Məkkədə idilər təhviyyə günləri idi yəni mina günləri baxmayaraq böyük sahabələr çıxırlar, məsələn İbn Anbas kimi İbn Ömər kimi, hətta İbn Zübeyir özü, hətta İbn-i Amr ve Hüseyin'in kardaşı Muhammed ibn-i Hanefiye, Ali ibn-i Ebi Qalbun oğluydu, başqa radınla. Ve başkaları. Sür dilləyə ki, ya Hüseyin, hərəyəyəsən? Bəs qədmə, hətta e, İbn-i Zübeyir dəyir ki, İbn-i Zübeyir dəyir ki, hərəyəyəsən? Elə qomun yanı gedirsən ki, sen atıqı öldürdülə, sen kardaşıqı öldürdülə, indi sen gəyəyəsən olağın yanı. Lakin Hüseyin radiyalların bu sözlərə fikir vermir, qəsir qərarı gəlir ki, bu gedməlidir. Və də oradan da gedir. Və Kərbalar bilən yerdə masiri alırlar və Gezid də neynir? Gezid adam göndərir, Əmir ibni Sədnə, Şumur ibni Zilcoşani göndərir və Hüseyin ibni Təmimi. Göndərir ki, bu məsələ həlləmək ki, və orada sakitçilik edin. Bulaq üçün, bunlar gəlirlər Hüseyin'in mühasili alanda. Hüseyin görür ki, doğrudan da xain olur çufəllə, həmişik kimi və üç dənə şərt qoyur qəbalanına. Üç dənə şərt. Ya mən qayıdıram geriyə, ya yecidlə üzməyəcə görüşmək, ya da göndərim məni cəbhəyə, döyüşlərə. Bulaq bunlar qəbul etmir, xüsusən də Şumur İbn-i və öldürürlər, radiyallahu orada. Və deyirlər ki, bəzi bəz tarixlərdə yazılır ki, Şümr özü vurur onu və bəzi tarixlərdə yazılır ki, yox, Sənan ibn-i Ənəs və nəxəyə vurur. Və olar ki, xulası budur ki, öldürürlər, radiyallahu anhını. Orada hafizə hüzünlüdür. Heç bir müsəlman e, sevməz bu hadisəyə. Heç kəsə istəməz, ki, bələ olsun. Laşin, Allah Subhanahu taala qədəri belə idi. Çünki Hüseyn (radiyallahu anhu) görsənir ki, böyük səhabələr çıxdı qalan, lakin Allah Subhanahu qələbəli idi. Qədərdə yazılıb. Yaxşı, kim ölür? Hüseyn (radiyallahu anhu) nə Kerbalada. Hüseyn (radiyallahu anhu)dan ölür, məsələn, Əli ibn Əbi Talibin övladlarından Əbu Bakır, Osuma, Məhəmməd, Cəfər, Abbas. Hüseynin öz oğlanlarından olanlar Kərbəla'da Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli Əkbər, Abdullah, Həsənin övladlarından Əbu Bəkir, Ömər, Abdullah, sonra Al Qasim və başqaları Əhləbeyt. Radiyullahun əleyhə. Şəxsən ərhamu bi Əhləbeyt yoluna gəldi. Övladlarımız olar övladların adlandıran şahdadır. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, elhamdülillah biz Əhləbeyt yoluna gəldik. Elə də öyəl, əhl-i beytin müxalifdə öyliyik. Elhamdülillə. Şərəfdir. Şərəfdir əhl-i beytin intisab olmaq. Çünki öllatların adına var əhl-i beytin. İmam Həsənin, Abu Bakır, ömər Osman. Ne gözəl adlardır. Həmsin məsləhəm sələləllər, həmsin fikir verir ki, İmam Hüseyin radiyallahu anhunun çıxışında heç bir məsləhət yox idi. Nə dünyasın, nə də ahirət üçün. Allah Təbii ki, əgər çıxmasaydı, gölün bu şiddət olması laçın qədər yazılıb. Bu, onu gedirdi artıq. Və onun ölümünlə fəsadları gətirib çıxartdı. Hətta bəzi qruplar, bəzi yollar, bəzi ölkələr bundan istifadə eləmək başladı. Bu, Radyo Lanohunun ölümündən. Belə yoxdur ki, ölümü dəhşətlidir. Lakin, peyğəmbərlərin ölümündən dəhşətdə olabilməz, qardaşlar. Elə peyğəmbərlər var idi ki, müşşarından kəsirdilər yarı-yarı. Ondan dəhşətdə olabilməz. Ondan dəhşətdə əziyyətdə olabilməz. Allah s.ə.v. buyurur ki, Qul qədcəəkum rusulun min qabli bil beyinəti və billədi qultum fəlimə qatəltumuhum in kuntum sadıqin. Allah s.ə.v. buyurur, Əl-İmran 183-də Artıq sizə əmandan qabaq peyğəmbərimiz buyurur. Peyğəmbərlər gəlmişdi açıq-aydın dəlillərlə. Necə o? Bəs onları nə üçün öldürdüz? Əgər sadiqsizsə deyin. Əgər düz danışansansa, məndən qabaq da peyğəmbərlər gəlmişdi. Necə onları öldürdüz? Peyğəmbərləri də öldürüblər. Lakin heç kəs o vəhidliyi qeyd eləmir buğda, xüsusən də bu şəkillərlə, bu şəkildə. Lakin Bu hadisələ bizim münasibətimiz necə olmalı, qalışlar? Şəkil olsun ki, hadisə böyük hadisədir, hüzünlü hadisədir, Allah s.q. qorxan təlbi daimən hüzünlənir o İmam Hüseyni bahəsəsinin işləndə. Olakin bu hadisəni qeydilmək bir dədir, düşkündür, xüsusən də öz və əzab vermək, özü vurmaq, paltarqı cırmaq, əziyyət, çəkib, əzab, əziyyət vermək, nohədmək və s. Buna hamısı İslamı Zirtdir, qərdəşələr. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və qədəqənləyib bu cür etməyib. Ölüyü üçün. Ölən adamsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və buyurur ki, kim patanın cırsa, cibin cırsa, üzünü cırmaqlasa, bizdən deyil. Buhari rivayet edəyib. Bərin üçün başqa Hədişlə Muslimi də buyurur ki, kim belə etsəm, bizdən deyil. Mən uzanam onunla. Belə mən sahibində. Çanımcı başqa rivayet cahilliyyət əməllərindən biridir. Yəni, istəndən qabaq fütfərəslər edərdir belə. Və başqa ribaqda gəlir ki, bu küfrdir. Müslim ribaq Ona görə, ağqil insan üçün, ağırlı adam üçün, mömin adam üçün, Allah'tan qorxan adam üçün, başa düşən adam üçün, Quran üçün mənə deynimizi, belə hadisələ işləndə çıfa ki, onu deyilsin ki, Allah subhantara necə buyurur? Allah subhantara buyurur, al-lezina iza asabat-hum musibah ki elə bir bir musibət baş verəndə onlar deyirlər ki qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Başqa olun. Məqbul olmalıdı ki, belə adətlər tarixdə hətta oxuyanda bilirsən, ya işləndə deyirsən inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Mömin baxışı ilə budur, münasibətinin də budur. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. V Hər cümə məslam salmalar. Bu günü də lazım da məat eləmə. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Aşura günü oruç tutun. Və bunun mən demirəm, bizim kitablar demir. Həm şey da yazılıb. Şey kitablandıdı yazılıb ki, özü vurma olmaz. Şey kitablandı yazılıb ki, o gün oruç tutmaq və s. fəzilətlərindən. Ona görə bu gün bir də Aşura deyim, yəni əməvlərin uydurmasıdır. Yəni bu hər tələf, ispat ilib və adı səni və necə münasibə, kurmaq vəzunlu, ispat ilib. Amma Yezid barədəyse, doğrudan da Yezid emirli bir şeyini öldürməyə çəvap yox. Çünki Yezidə əsbən sərf etmirdir bir şeyinin ölümü. Biz onu müdafiə etmək üçün müədəmirəyik, biz sadəcə haqqı müdafiə edirəyik, onun yox. Bəzlər buna işləndirəyik, ha, Yezid müdafiə edirəyik. Hem evlə müdafiə edirəyik, biz haqqı müdafiə edirəyik Yezid yox və s. başqalan yox. Xüsusən də baxırıq ki, Yezid aləsinə necə davrandı? Saxladı ös sarayında nə qədər? Əlini, Əli, radiyalan Hüseyin oğlum, saxladı onu, aləsin saxladı qadınları və sonra dedi ki, haransı seçirsiniz yaşamağa. Mədinəyə göstərdi. <Gülüyor> Muhafizə nə ola qaytardı Mədinəyə? Ona görə İbn-i Teymiyyə deyir ki, Yezid Hüseyinin qətlin əmür etməyib. Bunda iqtifaq rəhlüsünlə də. E, dəlillərdən də kifayət ki, əslən, hadisə o vaxtı siyasi hadisələr və s. Yezbəsət etmirdi. İkinci də ə, İkinci də aləsinə münasibəti Yez Hüseyinin. Çox gözəl damranda olar Yaxşı, indi biz gəliyik xulasıya ki, İmam Hüseyini kimlər öldürüb? İmam Hüseyini Hüseyini şiələr öldürüb. Şeiniş yararı, yəni tərəfsalları. Necə ki, iki məsəb kitablarında da bu yazılıb. Bunu heçəm belə uydurmuyor özlərinin. Hər iki, həm sünni kitablarında, həm şii kitablarında yazılıb ki, İmam Hüseyni belə onun Şiələridir. Yəni tərəfsalları. Təbii ki, Şiə məsəb deyildi onda, o vaxtı nəsin məsəb değildi. Sadəcə fikir aliq, amma bir idi. Sadəcə siyasi hərəkətlər idi, siyasi fikirləri də Fikirlerinde ayrılığın var idi. Ona göre Hüseyin'i öldürdüler. Onlar ki, onlar onu çağırdılar. Ve sonra ona hayanet edip öldürdüler onu. Ona göre biz elhamdülillah İmam Hüseyin'i seviriyoruz. Ehli beyti seviriyoruz. İmam Hüseyin'i de seviriyoruz. Ve deyirik ki İmam Hüseyin'in evlatları var idi. Abu Bakr, Ömer, Osman onlar da ehli beytti. Ali Aşber. Sonra İmam Hüseyin'i e evlatlar da ehli beytti. Ali bin Ali Talim evlatlar da ehli beytti. Kızlar da ehli beyti. Elhamdülillah. Və bir ki, əhl-ü sünnə və l-cəman, əhl Biz əhl-i bəyət-i sevirik, elhamdülillah və bizim şərəf də əhl-i bəyət-i səmmir. Və bunu temə edir, əhl-i bəyət-i səmmir, əhl-i səmmir, əhl-i sünnə və l-cəman əqdəsinin əsas və anlandır. Elhamdülillah, biz bu hadisələrə bilə toxunduq və mövqəmizdə bildiyik və hər bir, neyə ki bu hadisə, hər bir müsə Allah s.ə.q. xalqımıza hidayət versin, Allah s.ə.q. o müsəlmanlardır ki, ya Rab, xəstələlə, onları şəfavi, ya Rab, müsəlmanlara kömək ol, ya Rab, bə, çox yerlərdə müsəlmanlar əziyyət çəkir, onları kömək ol, ya Rab, meçidləri, meçidləri asılmanına bizə kömək ol, Xüseyin Abubakır meçidləri asılmanına kömək ol, ya Rab, və kimlər ki, mani olur, ya Rab, olayı cəzalandır, və başqalarını da dərs olsun, və bizi fitnədən vəhlindən qoruy, və qur həzə və əstəxfirullahi l إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المنسلين سيدا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يعبر بالعدل بالإشتان وإيتائذ القربة وإنهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبار والله يعلمات اسلام الوقت والصلاة الله أكبر الله أكبر كما للا إله إله إلا الله